Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till premiären av den tredje säsongen av podden Hållbara Lidköping med mig Sebastian Borgert som programledare. Vi har haft en paus under pandemin men nu är vi med stor glädje tillbaka för att göra små nedslag i Lidköpings kommuns verksamheter. I detta första avsnitt, som är ett av fyra i en miniserie om Margrete Lund, ska vi till Östbyskolan för att titta lite närmare på deras vardag. Och där ska vi få träffa Sofia Åkervall och Harald Granbom. Ja, då ska jag säga välkommen hit till eh, podden. Harald och Sofia, eller jag kanske snarare, eh, ska jag säga tack för att jag får komma till ditt eh, kontor, Harald. Mm, välkommen, jätteroligt att ha dig här. Eh, nu sitter jag ju här på Östbyskolan eh, och jag tänker att vi, vi kan börja... Ja, gå igenom, vilka är ni och vad, vad jobbar ni med här på Östby skolan? Jag tänker damerna först då Sofia. Så tänker du, mm. Sofia Åkervall jobbar på Östby och har gjort här, jobbat här i 21 år. Jobbar som klasslärare och har för tillfället en årskurs 4. Har du varit här i 21 år Harald? Nej jag har inte varit här i 21 år men däremot har jag jobbat i, i kommunen. Till och med längre än så. Jag har jobbat här i tre och ett halvt år som, som rektor. Men nu är vi här då, Margareta Lund, Östby skolan, Och vi har många elever här med många nationaliteter. Jo, men så är det ju. Det finns ju säkert ett 30-tal olika nationaliteter på skolan tror jag. Som berikar skolan. Och som, som är positivt för, för alla elever här. Sofia, du, du pratar om att du har en klass fyra. Vilka... Vilka årskurser finns på skolan? Det finns allt ifrån förskoleklass upp till årskurs 6. Och sen har vi även en förberedelseklass på skolan. Och det är det som kallas för FBK? Jajamän. Kan ni berätta lite mer om det? Ja, men förberedelseklass är ju en klass för nyanlända elever som kommer till Sverige. Då. Och i Lidköping har vi organiserat så att den första tiden går man i en specialklass. klass då, som kallas förberedelseklass eller FBK då. Och det, är, det, är, det, det handlar om något halvår som man, man är i den klassen och får undervisning i svenska språket och, och svenska samhället och så. Man läser utifrån det som kallas prioriterad timplan så man läser inte riktigt alla ämnen utan det är fokus på språket. Och sen slussas man ut i skolorna i kommunen och då kan det vara någon dag i taget i början och sen ökar det på och sen går man på sin vanliga skola fulltid oftast inom ett år spänner det här i alla årskurser eh, FbK? Eh, förberedelseklassen här på Östbyskolan är från eh, årskurs 1 till 6. Och jag kan tänka mig eh, när jag parkerade här såg jag bilar med ukrainska regnskyltar. Eh, att ni jobbar också med barn som kommer från Ukraina och, och krigor och sådär? Mm, jo, men det är ju det är mycket, mycket elever från från oroliga delar av, av världen och. Eh, Just när det gäller Ukraina så tog vi emot faktiskt alla barn och ungdomar mellan 6 och 12 år som kom till Lidköping. De tog vi emot på Östby skolan i mars-april i år. Man såg väl att både lokalmässigt och en stor kompetens fanns på skolan här för att möta de eleverna. Så att de går här allihopa. Jag kan tänka mig att det, det måste ha varit en, en omvälvande situation för, för er i, i skolarbetet att att, att liksom ta emot det här när det hände så mycket så fort. Det var det ju naturligtvis samtidigt så kunde jag ju se som rektor att här fanns det ett, ett stort intresse, en stor vilja från både pedagoger och elever på skolan och vårdnadshavare vill jag också säga eh, att hjälpa till och, och se att vi kan göra någon, någonting gott för de här människorna som kom eh, så hastigt hit. Vem är du? Beriana. Och vilken klass går du i? Tvåan. Tvåan. Och vad heter du? Melissa. Melissa. Och går du också i tvåan? Ja. Går ni i samma klass kanske? Ja. Tycker ni om att gå på skolan här? Ja. ja. Vad tycker ni är det bästa med, med att gå hit till, och gå i skolan? Lära sig. Lära sig också. Lära sig. Eh, finns det någonting som ni tycker kan bli ännu bättre som gör att det blir ännu roligare att gå hit till skolan? Jag vet inte. En svår fråga? Ja. Men, men lärarna är bra? Ja. ja. Och klasskompisarna är bra? Ja. Mm. Vad bra. Nu har vi pratat lite om skolan. Då, men jag är lite intresserad, Sofia. Vilka är ni som, som jobbar här? Och då kanske inte att du behöver dra namnet på alla. Men eh, lite, vilka typer av roller har ni? Och hur, hur funkar arbetet här på skolan? Vi är alltid från som jag, jag har varit ganska länge på skolan. Till personal som har kommit relativt nyligen. Vi jobbar årskursvis lite med våra ämnen. Jag har Matteno till exempel. Håller i de ämnena själv. Merparten av klassen har kanske två pedagoger för att stötta upp. Få lite mindre grupper. Hur jobbar ni lärare och fritidspedagoger? Fritidspedagoger är i år och stöttar upp med våra lägre åldrar. Och finns tillgängliga där. Så fram till klockan ett så är de med oss i skolverksamheten och efter det så tar de vid sin verksamhet ute på i sina lokaler. Och utöver de pedagogerna som du pratade om Sofia så har vi också ett elevhälsoteam som är här alla dagar i veckan. Och det är väldigt unikt att man har det. Det finns på någon skola till i kommunen. Då. Och elevhälsoteamet är ju specialpedagog, kurator och skolsköterska. Sen i januari har vi dessutom en speciallärare anställd på skolan som jobbar med språkträning med många av eleverna. Och här på skolan som förstår det så finns också mångfaldsenheten. De finns ju också på skolan och vi har tillgång till dem både när det gäller ibland språket och kan ta hjälp av dem samtidigt som att de finns med i våra klasser och har studiehandledning, modersmålsundervisning på eftermiddagstid och den biten så de är jätteviktiga för våra barn. Och mångfaldsenhetens lärare jobbar ju över hela kommunen men det som är så bra på Östby är att vi har sett till att de har sina kontor här så vi har väldigt lätt tillgång till de pedagogerna som jobbar. Både studieanledare och modersmålslärare. Vi pratar ju om, om det som ni båda var inne på. Flera lärare, samarbetet med, med fritidspedagoger. Varför är det viktigt för just er och liksom den typen av verksamhet och elevmålgrupp som ni har? Jag tänker att det är egentligen viktigt för alla elever. Men det handlar ju om att se, se barnet eller eleven hela dagen från morgonen till, till eftermiddagen. Och då är ju, då är ju fritidspedagogerna en, en kompetens som vi har stor nytta av eh, kring eleverna även under skoltid med stöd och, och varför det blir på olika sätt och så. Eleverna beter sig också kanske olika i olika situationer och så. Eh, så ett nära samarbete mellan, mellan pedagogerna i fritidsverksamheten och skolverksamheten och mångfaldsenheten är ju, det gynnar ju eleverna väldigt positivt. Blir det extra viktigt när, när man har barn som, som kommer från Ukraina med, med den liksom erfarenheten som... Som deras bakgrund innebär och inte kunna språket och så vidare. Jo, men absolut med mångfaldsenheten är det ju att ha klassen här med alla modersmålslärare tillgång till dem och så. De har, de har hjälpt till och är ett jättegott stöd till både pedagoger, eh, elever och direktör. Jag tänker också att vi ska prata lite om musikskolan och hur det funkar och används här. Vi har ju möjlighet i år att ta in en tjej från musikskolan som stöttar upp och är med oss på musikundervisning. Och det har ju varit ett jättestöd och barnen har upplevt det jättepositivt. För hon är väldigt duktig. Vad va liksom, va, va innebär den här stöttningen? Det är ju Lidköpings stora musikaltjej som håller den här undervisningen. Hon heter Ina och jobbar egentligen på musikskolan. Hon har, som Sofia beskriver, hållit i lite projekt på skolan. Vi kan se att detta gynnar elevernas språk så otroligt bra. Och det blir en hög kvalitet på musikundervisningen. Så i dialog med pedagogen här så bestämde vi att fråga henne om hon kunde tänka sig jobba här några eftermiddagar i veckan och det gör hon nu. Då. Så att det blir ju språkträning för alla, alla elever på skolan. Då har vi lektion. Nu kan du berätta lite vad, vad är det som görs här idag? Idag gör vi egna partier som en avslutning av vårt temaarbete demokrati och val. Så eleverna är i små grupper nu och ska komma på egna partier och så blir det val här i klassrummet sen? men så de ska komma fram med lite olika förslag vad de vill. Förändra och så ska vi rösta på något parti och förhoppningsvis så har vi kunnat genomföra någonting av deras val när röstningen är klar. Va vad heter ni? Daniel. Sally. Nada. Och vad heter ert parti? DSN-partiet. Och varför heter det så? För att du, han började på D, jag började på S och hon började på Nada. Eller på N. N. <sviktlinear> var, vad vill ert parti göra då? Jag ser, jag ser lite bilder på godis och det är disco och lite, allt möjligt. Här, va? Vi vill ha en sleepover i skolan. Typ att man ska sova över i skolan och så godis godis. Alltså bara klassen typ. Det var därför vi hade så här. Uh, Tror ni att de andra vill rösta på det? Yeah. Mm, ja, vi hoppas det. Säkert. Mm. Tror ni att de andra har, har någon bra idé också kanske? Ja. ja. Är det roligt där med demokrati och att få göra sitt eget parti? Ja, det är faktiskt mm. tror, tror ni att det är viktigt med, med parti och att ha, att ha idéer och så, vad man vill? Ja. ja. ja. Har, har ni några mer idéer än att sova på skolan? Kanske. Ja, vi vet inte, vi håller på att fundera på det. Men vi vet i alla fall att vi vill ha en sleepover i skolan. Mm. Det är det enda vi vet. Och Då undrar jag vem har mest röster? Veta! Tredje partiet! vilka kan vara det? Kom fram! Tredje partiet kommer fram! Då är det DSN-partiet Daniel, Salja och Nada. Vi ger dem med. Bra! Vilka pedagogiska utmaningar finns det att arbeta i klasser med många nationaliteter? Ja, den största utmaningen är ju språket. Det går inte att komma ifrån. Men vi har ju pedagoger på skolan som kan stötta upp och hjälpa till om vi behöver det. Vi brukar lösa på ett bra sätt. Vi har mycket bilder. Vi har mycket ja, men Man har ju digitala verktyg att kunna ta till också för att... Hjälpa till så att vi förstår varandra. Hur använder man mångfalden som en resurs i undervisningen? Jag förstår att du, du har ett bra exempel just kring, kring religion. Ja, i årskurs 6 så läser vi om världsreligionerna. Då brukar vi ha möjlighet att ta hjälp av eleverna med deras kunskaper och deras material. som någon tar med sig till skolan och så hjälper de oss pedagoger att stötta upp undervisningen. För oftast kan ju de bättre sin religion egentligen än vad vi kan från början. Så det är en jättetillgång att de kan stötta upp och hjälpa till. Men, men hur liksom kan en sån uppgift ut? Ja, om vi ska prata om till exempel eh, islam. Då kan vi ta hjälp ut av de eleverna som har den som religion. Och då kan de plocka med sig material hemifrån. Och ta med till skolan, visa och prata om det. Och så kan vi komplettera det vi undervisar dem. Det här, här blir eleverna en fantastisk tillgång mm. därför att på den här skolan så behöver man inte bara läsa en bok om saker och ting utan man kan prata med, med kompisarna som sitter bredvid. Alltså hur, hur firar ni detta eller varför firar du inte jul eller varför firar ni jul? Eller, alltså det finns många sådana vinn-vinn situationer tänker jag. Och vi har även också haft fördelen med att vi kan ta in modersmålslärarna och stötta upp och prata också om det är något och komplettera. För, för det här måste ju vara en, en väldig tillgång för er just med, med mångfalden på skolan, olika religioner, nationaliteter. Att man liksom också kan få andra infallsvinklar än vad som ni som säger står i, i böckerna och kanske skapa en djupare, djupare förståelse mm. också. Mm. Vi jobbar ju mycket med det på skolan för vi, vi försöker också, en, en del i det arbetet är gemensamma aktiviteter som vi gör på skolan där eleverna träffas över över klass, också. Vi, vi försöker grilla någon gång per, per, ett par gånger per termin och vi har dratt ut med någon klass och åkt skidor i konstsnöspåret upp i Råda. Och liksom att man, man, man möts under andra former också. Och varje år har vi uppstart en vecka där vi, där vi åker ut med elever, några ligger över natt och en del är bara där under heldagen man, där både förbi och de vanliga årskurserna är med och man möts i, i i andra konstellationer och man blir bekanta med varandra och man lärar varandra. Och jag har ett gott exempel från i år. Vi var ute med 50 elever tror jag, på spåren ute på Kollansö där. Eh, och det tror jag vi räknar att var 25-30 nationaliteter. Och under en hel dag var det inga som helst konflikter mellan några av eleverna och barna. Och då, jag tänker liksom ibland som rektor att vad är det som händer när man blir äldre om man inte håller samst, utifrån att man har olika bakgrund så. Det är jättestor respekt. Vi lär, lär eleverna respekt och allas lika värde. Och de är på, eh, på det spåret hela tiden. Jag, jag märker ju i båda de här liksom exemplen ni, ni nämnde. och det liksom, Min nästa fråga är att, och det blir kanske mer konstaterande än en fråga, att mångfalden bidrar till bättre undervisning. Ja, det är ingen Absolut. tvekan om det. Det, är ingen tvekan. Det, är, är, det här är en fantastisk skola och en fantastisk arbetsplats eh, både för barn och, och, och vuxna. Avslutningsvis då, så skulle jag liksom vilja ställa frågan, vad är det bästa som, som ni upplever med Östby och att jobba här i det här området? Det är ju barna och deras vårdnadshavare. De är det bästa. De ger en otroligt feedback och är otroligt tacksamma för att vi tar hand om deras barn på det bästa sätt som vi gör här i skolan. Jag kan ju bara hålla med, men jag tänker just det här uttrycket med mångfald, det är verkligen berikande och positivt att jobba i en sån verksamhet. Och sen är dessutom Östby skolan, om man ska uttrycka sig så här, det är ju en, är en skola mitt i byn. Den är mitt i området Margreterlund. Och alla, alla, alla vägar bär hit liksom om man bor i området, som man ska säga så, så att det är ju många som tycker att det här är en viktig plats. Det har varit jättekul och intressant att få prata om de här frågorna med er. Så jag får tacka så mycket för nu och så får man väl önska er lycka till i ert fortsatta arbete. Tack så tack. mycket. Det var allt vi hade att bjuda på i detta första avsnitt i säsong tre av podcasten Hållbara Lisch. Vi har idag varit på Östby skolan och pratat om vad som gör skolan unik för att träffa elever, prata om projekten och vara med på en lektion i demokrati. I nästa avsnitt ska vi besöka MG Fritidsgård för att få en inblick i deras verksamhet. Men fram tills dess ser jag Sebastian Borgert tack och på återhörande.